שמות, פרק כ"ג לא תישא שמא שב, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס. לא תהיה אחרי רבים לראות, ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות, ודל לא תהדר בריבו. כי תפגע שור אויבך או חמורו תועה, השב תשיבנו לו.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 לא תזבח על חמץ דם זיווכי, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. ראשית ביכורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמורך בדרך, ולאביאך אל המקום אשר הכינותי. ישמר מפניו, ושמע בקולו, אל תמר בו.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 ולא תעבדם, ולא תעשה כמעשיהם, כי הרס תהרסם, ושבר תשבר מצבותיהם. ועבדתם את אדוני אלוהיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך. לא תהיה משקלה ועקרה בארצך, את מספר ימיך המלא. את אימתי אשלח לפניך,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 כי יהיה לך למוקש.